Abenduaren hama irua gaurkoan peyotxe berri egunon. Egunon. Eta eguna epatzen dugu, espainol militar baten ibilbidea. Bai, hala, kakoan artean espainol uh, militar bat, eskolegitara da, biztan dena, uh, sortzez, uh, ondari bitara, hala, mila behatzeun talauko abenduaren hama iruan sortzen da. Eh? Beraz, uh, hamasei urtetan, uh, Avila, Espainiako hirian dena uh, Akademia de Intendencia. Hala, hortan sartzen da, militak gisa. Militar eskola bat. Sí. Eh, militar entzio. eskola bat, hala, eta ikasketak burutzen, finitzen ditu helarik. Seutara, hala zeutako hiriratok ah, ipar-afrikan bidaria da. E, gara, duzu norten alere, eh? momentu bat ez? E, Boa, momentu bat bai, <laughs> galdera pausatuko zuen harik. <laughs> Dehitzena, kandido saseta etxeberria, gure gorko gizona. Egan behar da gero Rifeko gerletan parte hartzen duela, espanol ahmadan, eh, gif da areguaiko marrukoa, eh, simplifikatzeko egan ezake, eta hor espanolek eta batzutan frantsesekin ere, era maiten dituzte gerla batzuen eh, gerla kolonialak, hango biztan lehen eh, kontra. Eta jan kapitaina bilakatuko da ere. Espanola armadan, beraz. Berriz itzultzen da, eskalerri ondotik? <laughs> bai, itzultzen da militar gisa beti, eh? eta mila behatzi unta, goita, maselian, eh? gerla zibilaxiko delarik, eh, gazte izko, base militar batean kokatu da, Baina zinez estado olpearen tenurian donostian atxemaiten dugu, eta hor militak hainitzek franko segitzen dute, eh? Fran a, espanol bat gatu ahmadan hori badakigu, baina sasetak ez du dudarik eh? bertzalea da seujazterea, gire lehen dakariaren alde agertuko da eh, segidan, eta agogilan, mirabeatzen eta goita amasei eiko batzen da, loio lako santutegira, ezpeiteatik eh, hobiloak, eta hoztik Eusko gudarostea edo Euskalajamada antolatzen du Ez antolatu, Bakarik, defentsa ere plantan ezartzen ditu? Bai, hala, eh, zentak uh, gudukak edo pataskak segidan uh, asten dira, beraz egi eh, hainitz gotortzen ditu, uh, ala nola da edo, edo lekeitio, defentsa lehoak ere antolatzen ditu eskualdea initzetan, eta Eusko Jagolaritzaren uh, osaketa eta ofiziararen egunean, ori horiaren zazpian, gernikan da, gernekakoak bolaren aintzin dian, nunbait, uh, gudari batzuekin. Eta hori tamazazpiko txailan, Espainiako gobernuak laguntzak egiten dio Eusko jagolaritzari? Bai, hori da, eta Eusko jagolaritzak nun baita erabakitzen du, beraz, soldadu, eskual soldadu batzu, e, Asturiasera, beraz, ondoko provintzietara igortzia soldadu batzu, eta hor, saseta komandantea da hor, e, eskola Ahmadan eta bera da hautatua haratua iteko gora da ere ikustia Bere Euskal Brigadan, kakoen artian, badirela EJ-ko jeniak, gero esko abertzale ekintzakoak ere, baita ezkerra abertzaleita sunaren ah, ah, baita ere sozialista, komunistak edo anarkistak, denak euskal egitajak, baina panorama politikoa osoa, markatu, errepresentatu eh, bada. Eta jan, uh, gaizki pasatzen da. Otsailaren uh, ogoita iruan uh, tirokatua da. Hiltzen da, beraz, uh, Frankisten uh, aintzinean eta egan behar da bere gorputza eta beste egun bat idurizan egoiten direla. Eta bukatzeko egan behar da ere 2008an bakarrik, beraz duela guti, eh, bere gorputzkina atsemana izan dira. Ikerketa batzue egin dituzte. Berriki bai. Berriki atsemanak izan dira. Ados. Untsa da, izena goitara zipe io kandido, saseta, etxe berrian. Hori, beraren zagutza gehiago egiten ginen gaukkoan. Esker, gimila, Pio, ez izuztegeiten elduen aste artez, eta zure ortengo azken kronika izaren da 2008koa, beraz bakantzan lenik bai. bestakongi pasa, urte uhr, berri honere eta elduen urtean berrizko itatzen zaitu guatik, eh? Bai, araz hori gabe. Zaduntza? Bai, bakantzan eta egu